Salmul 300. unile Sfinților Părinți purtători de Dumnezeu. Bucurați-vă, Sfinților Părinți, fiindcă pruncul cel sfânt în voi s-a născut și în trupul vostru, lumina lumii a încăput. Bucurați-vă, Sfinților Părinți, fiindcă de datoriile păcatelor, Domnul va iertat și de darul Duhului Sfânt v-ați bucurat. Bucurați-vă, Sfinților Părinți, fiindcă părinții, casele, țările, Pile ați și pacea Domnului în sufletele voastre a intrat. Bucurați-vă, Sfinților Părinți, fiindcă îngerii la nunta Fiului v-au chemat și între cei aleși în slujba Domnului ați stat. Bucurați-vă, Sfinților Părinți, fiindcă dintre voi, slujitori la Sfințile Altare, Domnul a ridicat și prin clitoria de suflete un loc în cer ați câștigat. Bucurați-vă, Sfinților Părinți, fiindcă între fiii învierea Domnului, în mormântul trupurilor voastre ați trăit și v-ați minunat. Bucurați-vă, Sfinților Părinți, fiindcă între fiii luminii, ați intrat când Domnul în haină de nuntă primită la botezul ortodox v-a chemat. Bucurați-vă, Sfinților Părinți, fiindcă în canderile sufletelor, uleiul faptelor bune, ca fecioarele cele înțelepte ați turnat. Bucurați-vă, Sfinților Părinți, fiindcă Duhul Sfânt despre voi, am mărturisit când între fiii împărății ați venit. Bucurați-vă, Sfinților Părinți, fiindcă între fiii iubirii Tatăl Ceresc v-a primit și de cununile harurilor v-ați